Bai, egunon, Magia Inez. Oiana Goiriena Pablo González Polonian atxilotua den Euskal kazetariaren bikotea. Dugu gaurko goizberriko gomita erranduzun bezala. Oiana, egunon? Bai, egunon. Eta hasteko mil esker gurekin egoteko tarte bat hartzeagatik. Otsailaren hogeita sortzian atxilotu zuten Pablo González gazetaria Polonian Ukrainiako gerlaren inguruko segipena egiteen ari zela. Eta ordutik behin beinean presondek da neongo epaiketari gabe Errusiarren aldeko espioitza egiteaz. Akusaturik eta orain gainera beste iru hilabetez luzatu nahi dakote presonde giratzea. Oiana, zein izan da orain arte pabloren egoera? ba esan dutsun moduan e, kartzelan dago Poloniaren inkomunikatuta seguridadee maximoko modulo batean dago eta ez dauka hitz egiterik es nirekin ez bere konfidantzaskoa abogatuarekin eta bizitarik ere ezin du jaso fa, ez familiarenik ez es abokatuarenik bakarrik dauka hitz egitea bere poloniako abokatuarekin eta Espainiak e, Polonian dagoan konsularekin Eta, orain arte, nola lortu duzu eberarekin harremanetan jartzea? E, zuzenean, karta bidez, baina kartak eltzen zaizkio bi iru hilabeteko atzerapenarekin, eta e, bereak guri ere bi iru hilabeteko atzerapenarekin. Beraz, beraz, beraz berri zuzen, zuzenak, dauzkat askanengoak, e, kainaren amaboz temeretzi bitartekoak, e, heldu duziran, joan den astean. Eta horretaz gain, eh, abokatu poloniarrak eh, bistak dauzkaten ere edo berarekin hitz egiten du, eta gero eh, deitzen badietu, ero, be, edo berak deitzen badit, ba, erdi zuzen albisteak ematen dizki, ba, esan aldit ba, berarekin, eta ongi dago, edo eh, hau esan nahi dizu, edo baina oso eh, eh, elkarrezketa laburrak izaten ditut bertako abokatu poloniarrarekin ingelesez ez hitz egin behar behitugu. Eta horretaz gain, konsulak ere lau bizita bizitagindiz eta bizita horien oztean e, niri bere berri ematen dit. Nik ere badute e, konsularen bitartez berari mesua elarazteko aukera eta gero berake konsularen bitartez erantzuten dit. Baina, zantzuan moduan, lau bizita baino ez dizkio egin. Zentzu horretan, e, inkomunikaturik atxikitzen dute Pablo González, tratutxarrik izanote du edo badakizuen, orako tratua ez. aukanduen? Yes. E, fizikoki tratutxarrik ez du jaso, hori badakigu, berak eskutitzetan esaten du, eta uste dugu, naiz eta eskutitza zentzuratuta egon, uste dugu hori horrela dela, e, konsulak ere horrela esaten duelako eta bere e, poloniako abokatuak ere, bai. Fisikoki ez, baina e, komunikatuta egoterakoan ego, ego bai, tratutxarra e, psikikoa bada, edo morala baintzat, bai. Uhum. Erran behar da, pabloren abokataren arabera, auzitegiak ez duela neolako frogarik, Pablo Gonzalez errusiaren ispioia dela errateko. Hori ala dao, Jana? E, Beno, guk ez daki guze froga dituzten, e, bertoko bere konfidantzasko abokatua, Gonzalo Boiek espaitu espedientia ikusteko aukerarik. E, Gonzalo hori ukatu egin diote, bertara bueno, bere kasuan sartzeko eskubidea, eta beraz, e, Gonzalok e, ezin du jakin zuzenean zer dagoen. Polonian daukan abokatuak ere, espedientearen eh, zati bat baino esindu ikusi, ez osorik, eta zati horretan ikusi duenetik bere aurkada euskaten forgak oso haulak dira. Ez dira eh, kondena baterako besainbesteko eh, indartxuak edo. Baina bai, berak esaten duenez, eh, beinbeineko espetxe espetxealdian atxikitzeko besainbesteko. Polonia rentzat behintzat e, behin behin egin atzikitzeko bezain bestekoak. Halera, guk ez dakigu, zintzu, zintzu diren froga horiek, bakarri dakigu, azieran atzilotu taurrenko asteetan e, Poloniako gobernuak bertako komunikabideen bidez filtratu zuena. Eta froga horiek, ba, ez dira, utxalak dira, e, guk ez estatu genituen hasiera hasieratik. Eta zintzuk dira, da, beraz, froga horiek? ba esaten zuten e, e, pasaporte falthuak zituela, berarekin eta hori ez da horrela, bi, berak bi pasaporte ditu pasaporte Espainiarra eta pasaporte Russiarra bera Errusian jaioa baita eta ez du bera Errusiar ez dio Errusiaren nazionalitateari uko egin beraz e, badu nazionalitate hori eta pasaportea ere bai esaten zuten baita ere bi identitate e, e, agertu zituela, eta hori ere ez da eh, horrela. Berak eh, jaiotxez eh, Rusian jaiozenean izen bat eman zioten eh, Pavel Ruptzof eta gero eh, Espainara etorri zenean bere amarekin bere gurasoak dibortzeatu ostean hume zela Espainara etorri zenen bere amak izena bisenak aldatu egin zizkion hobeto eh, eh, errazago bizitzako edo berton eta ditu Pablo González izena-bizenak Espainiako pasaportean bila biak dira legezkoak eta biak justifikagarriak. Ezaten zuten baita ere, e, dirua jasotzen zuela Errusiatik, baina hori da bere, bere aita Errusian da eta bere aitak ba, laguntza bat ematen dio, baina bere, bere gandik datorrena, ez da, <laughs> ez da nola esan e, Errusiako gobernuak ematen dion diru, da bere aitak ematen dion diru laguntza bat. Uhum. Erran behar da, lehenago ere zailtasunak izan zituela Pablo Gonzálezek Ukraniako zerbitzu sekretuekin, baina horiek ez zutela atxilotu Ez, ez, hola da, atxiki egin zuten hiru orduz eta e, galdekatu, e, esan zioten e, Ukraniaren aurka zebilela lanean, Ukraniaren interesen aurka, baina ez zuten inolako forgarik izan bere aurka eta gombidatu zuten herrialdea ustera Hala erebera jarri zen harremanetan Espainiak Ukrainian duen enbasadoarekin eta honek esan zion ez egola ezer bere aurka, berak erabakiz eszala zer egin alde egin edo geratu eta bera beste e, lau bozogunez edo bertan geratu zen eta zuen inolako arazorik izan. Baina ez egon bere aurkako froga edo kausarik, susmoak baino ez, besterik ezer. Eta gerora, ara, Poloniara joan zen, nola ere errefuxatu Ukrainiarren eguera e, segitzera, ez edo? Bai, e, Gerra eertu zen egunean bertan, otxaiaren ogeta lauan, esan zuen, bazijoala, Espainiako lasestakateak e, e, bertatik zuzenekoak egitea eskatu ziola, eta ba, bera bazijoala lanera, eta han joan zen, prem <hums> Eta azkenean, an e, atxilotu zuten, otxailaren ogeita sortzian, ez da? Bain, goizaldean. Uhum. Eta o, Bain. nola izan zenuten horren berrizuek? E, berak deitu zidan... Ozailearren hogeta sortziko goizean goizeko gueltan, deitu egin zidan esan es atxilotuta zegoela eta bizatzeko bere haita bere abokatuari. Eta momentu horretatik aitzzina ulertzen dugu ez jakintasuna nagusitu zela ez da goana? Ba hurrengo egun bietan ez genunen besterik ezerriakin Espaini Espainiak bueno, Polonian duen konsulatura deitu genuen Eurek ezekiten ezer, ez antza denez e, bertako fiskaltzak edo zerbitzu e, sekretuek ez zioten jakinarazi Espaak konzulatuari eser, eh, da konzulak esaten zigun, berak eh, informazio hori gabe, eh, ezin zuela eh, egin. Berak eh, ofizialki jakin arte Espainiarri ditar bat atxilotuta zutela, ezin zuela eserregin. Eta jakinarazpen hori heldu zen atxilotu eta hiru egunetara agitxigora bera. Eukizuten zuten eta sortzi hor duz guztizin komunikatuta. Eta momentu horretatik aitzina, Espainiako gobernuak edo Espainiako administrazioak zerbait egin du mugimenduren bat egin du Pablo Gonzalezen egoera hori ebasteko? Nik dakiz dela es, Espainiako gobernuak eginduen gauza bakarra da laguntza kontsularra eman. Beste edosein Espainia atzerrian dagoen beste edosein Espainiarreri ematen zaion bezala. Baina laguntza kontsularra kasu honetarako e, ez da nahikoa. Laguntza konsularra ondo dago pasaportea galtzen bazaizu, edo alaportu egiten badizute, edo lako zer bai kasu honetarako laguntza konsularraz gainetik presio politikoa behar da. Eta alde horretatik Espainiar gobernuak ezer egin duenik ez daki edo emaitzik ez dugu ikusten behintzat. Aipatu duzu Poloniako Administrazioak etengabe estakuruak bilatzen dituela Pablo González-en atxilo aldia luzatzeko. Uste duzu horren gibelean interesik badela? Gure susmoa da, jakin-jakin eh, ez dakigu ezer, bertako abokatu poloniarra gurekin kasuari buruz ezin du hitze egin, hori esaten digu, bera ere kartzelara sartu dezakela kasuari buruz informazio ematen badu. Beraz da, da susmoa guk daukaguna. Ez eta gure susmoa da, eh, frogarik ez dutenez, eh, makurtu harasi edo egin nahi dutela bera ondoaio arazi zerbait sinatu eh, desan egin ez duena aitortu desan. Ez daukatelako e, paiketara joan eta ezer e, frogatzeko besteko e, daturik. Gerla urte, gezur urte dio euskal esaera zaharrak, zentzu horretan Pablo Gonzálezek Ukrainiako gerla egiten zuen kontakizuna, nolabait edabide mende balde zahalenetatik aldentzen zen, zuri ustez norbaitek interesazuen Pablo isilarazteko? E, hori ere hori ere lantzen du hori ere uste dugu Edi, izan daitekeela e, erdelas esaten dana abisu ana ez da e, ohar bat prentzaari eh ez bezala zaudete e, hor etxean guk esango dizuegu zer den gertatzen hemen ez zaitezte etorri Informazioa gaur egan dijasuko duzue eta esango duzue geukezaten dizuen. Guk uste dugu horrelako zerbait ere izan daitekeela. Edo kontuz nora kontu kontuz ze informazio ematen duzuen, kontuz norekin elkarrizkatatzen zareten, kontuz ze informazio iturri duzuen, informazio iturriak geukemango ditugu uste dugu horrelako zerbait ere egon daitekeela honen atzean. <hum> Beraz, Pablo González, egoera hau izanik, oianago iriena, zen izanen da eginen duzuen, hurrengurratsa. Ba, urrengo urratxa, e, abokatuak, e, polonian duen abokatuak aurkeztu beharko duele egitea, behin meineko espetzialdiaren aldearen luzapen honi, aurkeztu beharko dio, eta baitxaronea zerrezaten duten, baina aurrekoan e, gertatu zena ikusitaz dugu espero aurrera biderik izango duenik, eta beraz beste iruia bete egin beharko ditu. Azaroaren azken alderarte eta gero azaroan eh, azkanetan ba berriro errepikateko da egoera berdina. Fiskaltzak eskatuko du espetzialdia lusatzea. Hori eh uneko un ziurtzat ematen dugu horrela egingo duela, hori dio Poloniako abokatuak horrela egite izaten dela normalean eta gero eh, berriro epaitegi batek erabaki berko duela eta fiskaltzaren argumentua kontzateman edo ez. Eta orain arte gertatu dena ikusita ba, nik E, uste dut, tamales, berriro ere, beste iruia beterako luzatuko diotela. Eta bien bitartean, ba, berarek, berari bizita egiteko eskubidea eskatzen jarraitu, e, telefono bidez berba egiteko eskubidea edo aukera eskatzen jarraitu, eta bere konfidantzasko konfizantza, abokatu den Gonzalo Boiek e, ba, bere defentzan parte ardezala eskatzen jarraitu. Hori Daram, daramagu egiten martxoaren batetik, eta oraindik berdin jarraitzen dugu beraz, horretan ba, berko mm -hmm. eh, dugu.: Ba Oianago hiriena Pablo González gazetariaren bikotea, zinez 1000 esker gurekin euskal irratietan izateagatik.: Zeu hori eskarrek asko benetan.